Criza, capitolul 10, Duhul Sfânt Care a fost subiectul favorit al lui Hristos? Hristos, Marele Învățător, a avut o infinită varietate de subiecte din care să aleagă, dar unul asupra căruia el a stăruit cel mai mult a fost înzestrarea cu Duhul Sfânt. Cât de important este Darul Spiritului Sfânt în planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră? În Darul Spiritului Sfânt, Isus a dat omului cel mai mare dar pe care cerul l-a putut dărui. Înainte de a se oferi pe sine însuși ca victima de jerfă, Hristos a căutat cel mai important și complet dar pe care să-l ofere urmașilor săi. Un dar care avea să aducă la îndemâna lor nesfârșitele resurse ale Harului. Eu voi ruga pe Tatăl, a spus El, și El vă va da un alt mângâietor. Spiritul Sfânt a fost cel mai mare dar din toate darurile pe care el îl putea cere de la tatăl său pentru exaltarea poporului său. Spiritul Sfânt avea să fie dat ca un agent regenerator, iar fără acesta, sacrificiul lui Hristos ar fi fost nefolositor. Numai acelora care așteaptă în umilință ca să o primească de la Dumnezeu, numai acelora care veghează și iau seama la îndrumarea și harul său, li se vor da Spiritul Sfânt. Puterea lui Dumnezeu așteaptă ca să fie cerută și primită de către ei. Această binecuvântare făgăduită, cerută prin credință, aduce toate celelalte binecuvântări împreună cu ea. Apreciem noi așa cum ar trebui acest dar făgăduit? Chiar înainte de a părăsi ucenicii săi și a se îndrepta spre curțile cerești, Iisus i-a încurajat cu făgăduința Duhului Sfânt. Această făgăduință ne aparține nouă, tot atât de mult cât le-a aparținut și lor și, totuși, cât de rar este ea prezentată înaintea poporului și primirea ei proclamată în biserică. Ca o consecință a acestei tăceri asupra celei mai importante teme, despre care făgăduință știm cel mai puțin prin împlinirea ei practică, decât despre această bogată făgăduință a Darului Duhului Sfânt, prin care va fi dată eficacitate întregii noastre strădanii spirituale. Făgăduința Duhului Sfânt este doar ocazional, adusă în discursurile noastre. Este amintită doar din întâmplare și aceasta este cam tot. Profețiile s-au studiat în mod îndelungat, doctrine s-au explicat. Dar aceea ce este esențial pentru biserică, pentru ca ea să crească întărie spirituală și eficiență, pentru ca predicarea să poată aduce convingere și sufletele să fie convertite pentru Dumnezeu, a fost în mare măsură lăsată deoparte în lucrarea pastorală. Este necesar ca noi să înlăturăm toate păcatele înainte de a primi Duhul Sfânt? Sau Duhul Sfânt ne ajută să înlăturăm păcatele noastre? Ioan 16, cu 7 la 9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 Dumnezeu cheamă pe orice om la pocăință și totuși omul nu poate nici chiar să se pocăiască dacă Duhul Sfânt nu lucrează asupra inimii lui. Duhul Sfânt este acela care convinge de păcat și cu consimțământul ființei omenești înlătură păcatul din inimă. Domnul Isus lucrează prin Duhul Sfânt, căci el este reprezentantul Său. Prin el Isus toarnă viața spirituală în suflet, deșteptând energiile sale pentru fapte bune, curățindu-l de întinăciune morală și făcându-l corespunzător pentru împărăția sa. Cum are loc minunea nașterii din nou? Ioan 3, cu 5 Isus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6 cu 11 Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Există o moarte a eului personal și a păcatului și o viață pe deplin nouă. Această schimbare poate fi adusă la îndeplinire numai prin lucrarea eficace a Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii omenești nu poate fi mai mult explicată decât pot fi explicate mișcările vântului. Un om ar putea să nu fie în stare să redea timpul sau locul exact sau să descrie circumstanțele în procesul său de convertire, dar aceasta nu poate fi o dovadă că el nu este convertit. Printr-un mijloc tot atât de nevăzut ca și vântul, Hristos lucrează constant asupra inimii. Puțin câte puțin, poate inconștient pentru primitor, sunt făcute impresii care tind să conducă sufletul la Hristos. Acestea pot fi primite prin meditații asupra lui, prin citirea scripturilor ori prin auzirea cuvântului de la predicator. Deodată în timp ce Duhul Sfânt vine cu un apel mai direct, sufletul se predă cu bucurie lui Hristos. De către mulți aceasta este numită o convertire instantanee dar ea este rezultatul unei îndelungate mijlociri din partea Duhului Lui Dumnezeu, un proces prelungit, răbdător. Când Duhul Lui Dumnezeu ia în stăpânire inima, El transformă viața. Binecuvântarea vine când, prin credința, sufletul se predă Lui Dumnezeu. Atunci, acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea, creează o ființă nouă după chipul Lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, Hristos locuiește în noi, și Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credință, este începutul vieții veșnice. Cât de des avem noi nevoie de a fi convertiți prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu? Pentru a urma pe Isus, se cere o deplină convertire la început și o repetare a acestei convertiri în fiecare zi. Cum putem noi, ca adevărați creștini, rezista multelor ispite care ne confruntă zilnic? Romani, capitolul 8, versetele 1, 4, 9, 13 și 14 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhului Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al Lui. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Păcatului îi se poate rezista și poate fi biruit numai prin ajutorul puternic al celei de-a treia persoană a Dumnezeirii. El a venit ca să distrugă lucrările diavolului și a făcut posibil ca Duhul Sfânt să fie împărtășit fiecărui suflet pocăit pentru a-L ajuta să nu păcătuiască. Hristos a dat Duhul său ca o putere divină pentru ca să biruim toate tendințele păcătoase moștenite și cultivate și să imprime propriul său caracter asupra bisericii sale. Cine locuiește de fapt cu noi prin prezența Duhului Sfânt? Prin Duhul Sfânt, Hristos avea să rămână în mod continuu în inimile copiilor săi. Unirea lor cu el era mai strânsă decât atunci când el era personal cu ei. Duhul Sfânt este mângâietorul. El este ca și prezența personală a lui Hristos pentru suflet. În ziua de Rusalii, mângâietorul făgăduit a coborât și puterea din înălțimea a fost dată, iar sufletele credincioșilor vibrau de prezența conștientă a Domnului lor înălțat. Când Duhul Sfânt face prezența lui sus reală în noi, cum va afecta aceasta caracterele noastre? 2 Corinteni trei cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Galaten 5 cu 22 și 23, roada Duhului, din potriva este, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. 1 Petru 1 cu 22 Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima. 2 Tesaloniceni 2 cu 13 Noi însă, frați iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Împărtășirea Duhului Sfânt este împărtășirea vieții lui Hristos. Ea umple sau îmbibă primitorul cu atributele lui Hristos. Inima omenească nu va cunoaște niciodată fericirea până când nu este predată pentru a fi modelată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul ajută la reînnoirea sufletului pentru a se asemăna cu modelul care este Isus Hristos. Prin influența sa, vrășmășia împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credință și iubire și mândria în umilință. Sufletul vede frumusețea adevărului, iar Hristos este onorată în excelența și desăvârșirea de caracter. Duhul Sfânt avea să glorifice pe Hristos prin descoperirea bogățiilor harului său asupra lumii. Chipul lui Dumnezeu trebuie să fie reprodus în umanitate. Onoarea lui Hristos, onoarea lui Dumnezeu, este reflectată în descoperirea și desăvârșirea caracterului poporului său. Prin credință, Duhul Sfânt lucrează în inimă ca să creeze sfințire în ea, dar aceasta nu se poate face dacă agentul uman nu cooperează cu Hristos. Noi putem fi corespunzător pentru cer, numai prin lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea care înalță simțămintele, care sfințește inima, și înnobilează ființa întreagă.